מזמור מ"ג שופטני אלוהים וריבה ריבי מגוי לא חסיד מאיש מרמה ועוולה תפלטני כי אתה אלוהי מעוזי למה זה נחתני למה קודר את הלך בלחץ אויב שלח אורך ואמיתך המה ינחוני יביאוני אל הר קודשך ואל משכנותיך ואבוא אל מזבח אלוהים אל אל שמחת גלי ועודך וכנור אלוהים אלוהי. מה תשטוחכי נפשי ומה תהמי עלי? הוחי לי לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פני ואלוהי.